Ампула і обмотана ватка знаходить перший помічник. «Вжити пробував на параліч серця йому», – вказує щось на хворого. Другий помічник поклав здобуток до ножа на столику. Шнурок з наготованою петлею на розмір голови, мабуть, про несподіваний випадок, додушити жертву, або випадкового освітка, от хоч і черницю. «Відмички до дверей і добір ключів», – знайшов, – Перший помічник і поклав на столик. Черниця підступила і обторкує збірку. «Диво, копії моїх ключів, а звідки?» «Підручні привида в майстернях зготовляють», – пояснив Чойс. Відповіді йому розгримівся Могутьян. «Ти біс, приклепар дібуше, затяг мою істоту в тенета й тепер ловиш, як винуватого, вертун». О, ні, неправда, сам ти спершу затягся. Аж Клепард легко вхопив загримучий хвіст. Тепер я видираюся з тенет і тебе витягаю. Слухай, не будь древітень, знай, що треба робити. Геть вогонь до своєї дірки, біс. Документ на ім'я Кордовен, сповістив другий помічник. І тут неправда спростовує щось, його звуть Кріпс. Бач, Обманно записався в мою книгу, виказує Черниця знов. Записався то що? Повчив он двох, як за ширмою ховатись. Доброзичливці. Коли б ти був ранений пострілом чи ударом, я з сестрами монастиря доглядала б тебе день і ніч, а доктор, вказала на Бергема, лікував би першокласний знавець. Я розвісив би вуха і вірив. Хоч ти вбивник, а коли поранений, то для мене, лікаря Ти тільки людина і пацієнт, мушу рятувати Для петлі чи для крісла смерти? Я знатиму тільки свій медичний обов'язок для людини, що поранена А решта – твої власні порахунки з законом Ой, бідак, до чого звірений, жаліє черниця Одно кажу – покайся, он священник Її жест на сторону Орсона «Що користі свого покайся, мертвому пластир?» Кріпс хмикнув, піднявши верхню губу «Ні помилка, – перечить пастор, – відомо всім На суді, зважаючи на розкаяність, набагато зменшують кару Тут, в земному житті, а для вічності в Божому царстві дається навіть повнота прощення «Говоріть, дається, тітка теж гуділа в моєму дитинстві, за вік не бачив з того вжитку» А ось нова нагода. Що заважає тобі спитатись? Ніщо. Як тигр кинувся проміж присутніх до дверей і відгуркнув їх плечем, але враз тіка час схопили і притягли сісти на стілець. Тяжко дихає. Знову обшук. Гроші великими купюрами, дві пачки, показує перший помічник. Почисліть і складіть запис, наказав Волдок і полісмени виготовляють довідковий акт. «Віддай гроші, начальник!» – розпалився арештований. «То мої зароблені!» «Передбачливість клепарта!» – відгадує Чойс. «Коли б арештували мордерця двоє вартових, то підкупити. Як правило, кожному числиться по 500 доларів за відпуск. Мов, зненацька втік. Бідний чоловік, подумай, я тобі радила. Якраз добрий час покаятись. Бувай, сказавши, черниця виходить А він їй вслід Для кого добрий час? Мій проржавів до чорноти Хто послав? І кого слідом за тобою? Питає Волдок Самі дивіться Маєш право мовчати А тобі ж краще, аби відповідав Як би? Язик замкнуто і ключ загублено На дно річки Капітан вирішив Ведіть його на допит приправникові Кому довіриться «Я приріс тут, ідіть самі», – відвертається Кріпс «Дещо підкажу на вухо», – прихиляється щось. «Як знайомому здавна підкажу» Він шепітно нагадує про кожну окрему справу З нотатника «Отже, затяг дівчину, що приїхала з півночі Зґвалтували в чотирьох, п'яні Побили і викинули в парку Ти був перший», – Підпоїли промисловця в своєму заведенні на темній вулиці, ограбували і з трьома ножовими ранами вкинули в річку. Ти керував. Дивись далі на список.